КАМІННИЙ ХРЕСТ Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лише одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе – в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то, однако, і на коні, і на Іванові жили виступали, однако їм обом під гору посторонки муцувалися, як струнови, і, однако, згори волочилися по землі. гори ліз кінь як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітою синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком іще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі. Лише йшов із правого боку і тримав дишель якби під пахвою. І кінь, і Іван держалися крепко, бо оба відпочили через ніч. То як їм траплялося сходити з горба, то бігли. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожнє зілля і бадилля гойдалося. Вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом серед найбільшого розгону на самій середині гори Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби найти те місце, де бодяк забився. Та цю ногу сапов шкрепчини ти її слинов промивай, говорив Іван з спересердя. «Діду Іване, а батюгов того борзного найбіжить, коли увесь поїдає!» Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його потороч із свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав «Не біси! Вігнеїш, та й сам віпадеш!» А я не маю часу з тобою панька,